وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك وتقدم الدين وفال كركوم نرصني وواظدوم هذا الصوت مدين الله, الله جل وعلا ما. <تصفيق> من وذيمين اساكو kemi mbet ne lide me jetrshimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam Nga nxarët e radhës të rëndësishme që duhet me i trejtu, është një nga betejat gjithashtë të rëndësishme të më dhavë me ndikim të madhë që ka ndodhë në kone përgënberit Arehi Sëratu Asëra. është beteja e të bukut. E njërë kështu me këtë emërë, një nga beteja që rralisht edhe ka prej dobive, përimsime, përlëzimeve, të jetë interesanta, të jetë rëndëseshme. Kjo betej ka ndodhë në vitin e nonë të hijretit, dhe shkën nga betejat e fundit, që i ka udheqë Muhammedi Alehi Salatu Asra. është e njohër më këtë emër betejat e bukut, përshka këse ka ndodhë në të buk, atët e pretshme me ndodhë ka qenë të buk, dhe piksynim e pejgamberit aleyhis salatu vesselam kaçen Tebu ku Tebu ku është një qytet sot brenda shtetit arabisë saudite e cëndat ku ishte nën në udhëheqjen e perandorisë romake është larg prej Medinës afër 300 kilometra dhe Në atë kohë, si kur që e përmenda, ishte në admisrimin dhe në udheqen e përëndrisë rëmake. E më banuar të ativen, ishte në disa fisa arabe të kryshtera, të slatë e ndjekni dhe pasani në fejë përëndrinë rëmake. E kadhë një më në tjetër, quëtë, në më thonë, gëzëve të në usëra, beteja e vështërsisë a saqi ka ndonë në vërathonat vështira e ka marr kët emër për disa arsye një prej arsyeve ka qenë se ka ndodhur në një kohë të një vapë të madhe më onkur në zecia dhe temperatura e natës në advent kanë qenë në kulm të tyre ëh sigurisht domthon teknim më i korrekt dhe më i gosht është domthon kulmi i vapës edhe atje ka ndodhë në kohë në kërkë, vapë është në kulmë nësaj. Pra në ka qenë një fshtirë në atë kohë, njëri ju me dojnë në gjami më ufonë, nga vapë e madhë. Lera me me marë rrugë, 800 km në këmpë ose në devë. Një ka në ka qenë një fshtirë. Gjithashtot, një pejarsyë, pëse ka morë amë në beteja, ose, ose, ose, më thonë, në, e, lufta e, e, e, e, e, e fshtirë, përshka këse edhe pregaditja e ushtris, me pregaditja të duhur për me e njës në atë ven, ka qenë shumë e fshtir. Gëse gjendje ekonomike e shtetit të pejgamberit Alehi Sratosan nuk mundësën të një pregaditja dinitose, të mjaftushme për ushtarët. Ishte fshtir me siguru, jo armatimin vetëm, po ishte fshtir shumë me siguru edhe mjetet e nëvejshme që këmë i barë të shtartë, në atë kohë devet. Sa që kanë dohë që një deve me e përdojrë dy e për tëra vetë. Njërë njërë me i hi pasoj deve, një kohë, pasaj i zbretë, vazhdojnë këmpë, e e një tjetë që ka qenë këmpë, me hijmë të e kështë mëratë, pasaj me një kohë me përshu devja, me jetë zvetë, e ka qenë e fështirë. Ka qenë e fështirë. Jo është për arsye që ka bë këtë betejë të vështirë është se ka ndodhur, do thotë, në një vend larg betejë, në një godit më e largët se që ka ndodhur. Para kësaj ka qenë motea, betejë motës që më shlegu, që ka qenë anë më larg. Dhe ka qenë vështirë. Për shkak të, do të them, edhe të kohës kur ka ndodhur, jo vetëm vapës, me po ka ndodhur në kohën e të vjeturave kur janë pjek frutet e hurmës. Dhe kura ta mezi kam prit me i vjele të frute, për shkak se kam pas të levërdi ekonomike, po edhe të furnizimit personal nga të hurma. Ka qenë ushtimi kryesori i ture nga atës ko. Dhe në gjitha këtu qipërmana dhe shumët e tira, e kanë bërë që kjoj betej të merë një amën të pasashem nga betejt e tira. Dhe në gjitha betejt ka qenë e fshtirë, asë në betejt të ku një lehtë, i në parmenani, kjo në raport me tira ka qenë me e fshtira. Për këtu ar Ja çfarë janë kjojtë betejë, tash është betejë të bukut, është e quajtur për shkak vënit, vëshësys, të vranit, është betejë e vërtërsisë, gazatul usra, për shkak të vërtërsive që kanë ndodhur, dhe është një edhe gjithashtu si el fadhiha, betejë e demaskimit. Pse e demaskimit? Në gazën këtë betejë çartaz ndyr të mon të të të të të çart pas në hammingje janë ndar, më thon ata që kanë qenë e, struktura destruktive në shqoqirën për e kemërësot, monafikat, dyftyrësot. Në gjithë në betej kanë marë pjesë në formë saktume për interes saktume dyftyrësot. Në këtë betej janë zbrapës, ata nuk dhime shku largë. Ata marim pjesë në një projekt që është i afert, ka interes, nuk ka rëzikë. Mirë, po arritët e rëzikëshmëria, s'ka interes, s'ka lëvërdia, ta s'marin pjesë. Andaj jenë zbraps, s'kanar, dhe kam flu me e trilu dhe me shpik dhe mëllën dhe arsutime si për që keme përmen në një takim të, të posaqem, nga se shmërëndësi të farë qëndrimi dhe që farë arsutime shpërdënin mënafikat për mas me shkuin luft në pejgamberin sallallahu al-sallam. Jo, mirë po, aja që mërëndësi këtu të kemë një është se, njëtë dhe si, el-fadihah, në beteja e demaskimit, ka demasku ka shplu, do si të thonë, që sikur thotë popet për Maidanin, i ka qejë do të thonë ata që nuk kanë qenë besimtarë sinqert dhe kanë qenë fatikisht nga munafikat. Ngashkosh tek kësaj betejë janë përmend disa shkaqe, një prej shkaqeve është se zhvillimet që kanë ndodhur në Medinë dhe rreth Medinës, do të thonë kuptim pozitiv për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk i kam pritë me lajme të mira, nuk i kam prit si lajme të mira romakët. Ngaqë sa ata po përsëri zhvillimet në Gadishn Arabik, dhe po vëshon se si kjo forcë e re tashmë zhdukou, fu do ko shtu dhe ku rrrit. Dhe sa më tepër po arridhet kjo kjo forcë, atë më tepër po shcetson atë. Dhe në këtë rast pejgamberi sa selam sigurisht den, den, den non, të gjeri, tet, në ditën e 9-të Hijri, në ditën e 8, kur kanë dorëngjora të Allah, dhe vështajmë pas Pas, uh, më thonë, uh, humbjes se dy fisëve të më dha arape në betenit e Hunenit dhe Taifit dhe që tashmë nuk kam me të gati asë një fis idhujtar i, i cilin nuk jeshtë nështru Muhammedit sallallahu aleyhi osallam. Dhe është përmen në, në libët e, e biografisë historisht islamet se Ramaket kam fillu tashmë më pregadit për me e sulmu Medinën. Një pregaditja madhështore, Numeri kështë shumë të madhen, nga se ka qenë përndryje madhen në atë ko, nërmalë, superfuqi botnore në atë ko, kanë vëllu më pregadit. Dhe kanë arë ushtarë, me mirë ushtarë, të grubulluar në Jordani në Sëtëm. Në Jordani në Sëtëm ka qenë në atë ko, në një vend takim i mirë e mirë ushtarëve, për më unisë ka me dinë e jetër. Vetë qyteti i parë që ndon të Buk, që ndon Arabin Saudi nga erdhon është Te Buku. Andaj pejgamas në Kadorasha me e bardh betejën larg prej Medinas. Ngase më me leju një fuqi aq e madhe, një ushtri numerikisht aq shumë, me u ofru Medinas rrezik shumë të madh. Dhe Kadorasha u përgatit maksimalisht edhe tjetë edhe numerikisht shumë mirë për të barë bëtejnë largë prej Medinës. Në qëllënë se ndodhë dhe një e popritur, tjetë tërheqe, taktike në dhe rendë Medinës, mirë për largë prej armikur me i një këdhe Medinë. Pra da edhe, ka dohë me shku me i prit, për e ka më shumë, para se ma ora ta në, në Medinë. Kjo është një përjë arsyeve, edhepse jikë një këthirë, ahimullah, edhe disa djetarë tjerë përmanën, se përjë arsyeve kry te lëviz drejt të bukut nuk ka qenë kjo. Nga se nuk kanë qenë ata të ëh, uh, domthonë të interesuar dini këtë mas marrë Medinë, rëmaqat. Mirë po ka qenë për shkak se pejgamberi ka dashur me ushtri dom me hap rrugë për më e përhap misionin. Don pengjesët e arabëve dëjtar tashmë nuk janë evidente. Kanë ro. E më ka kanë ditë që më tëra pengjesa, kanë bërë fisë arabe në në udhe që ne përëndonisë romake dhe kanë betë ta shtilësofite që nuk po ka mundësin me dhe përdu të ata misioni dhe shpallë e përgjëmërësëm. Andaj i kanë dalë kan dal në udhë, i kanë dalë në, në si, si, si pëngjesë përgjëmërët alinjës të atë usanë, dhe kanë da është përgjëmërësëm me të rrgu se ne imi forës, në realishtë duhet me na trajtu si të tilë, jemi faktor dhe nuk duhet me na nëmvërsu. Pra ndaj edhe është Të janë dy arsye kryesore, edhe pse kjo e dytë është tek shumë më e pranuara, që kanë bërë që pejgamberi sallallahu alaihi dhe selemu me unitetin e Tetebukut. Epër më në fund të mendojmë të themmë se këto beteja kanë ndodhur në një kohë të vështirë, ekonomikisht, po edhe në aspektet e tjera të vështirë. Andaj për shkak të kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi dhe selemu ka bërë një mobilizim, domethënë të, të madh për më financu ushtrimin ka bër një, domethënë, ë, fushat të vazhdueshme të pandërprerë që muslimanat me gjitha forca që i kanë mobilizuar për me më mbështet këtë ushtri. Nga sa është më rëndësitë më edhe mbështetja tek soi ushtria. Bujjeti i shtetit është i pamjaftueshëm për më pregatitë ushtri. Andaj edhe kërkojnë të vazhdimisht beqem. Dhe këtu kanë ndodhur ngjarje më, vërdit, mahnice, në më hon, lënsë, të vërtet mahnica, domthonjë që brislnë zot lojnë pa më se qëfarë kanë bërë asabët e përgëmërit a.s. Me gjithë të monë varfëninë dhe me gjithë situatën e vështirë ekonomike që kanë kalu në ato, ato perioda. Pra ndaj, sahabët nuk kanë kursy asgjë, sinë qertit njërës të mirë dhe vëllësëm, nuk kanë kursy asgjë. A ne përgëmësëm shqizën të rrasit pas namazit në ndecë aktuara, në monë, e inkurante njerëzit të opër hir të sallat. I inkurante njerëzit të inkurante japin për me pregaditje të ushtisë. Uthmani radhiyallahu taala anhu para se me u, nëmon, u ushtëria, më u do të von u alarmu në Austrië për me pregaditje për mëshku, kishte pregaditur një karavanë për tregti, ishte tregtari i madh Uthmani radhiyallahu Uthmani ibn Affan radhiyallahu anhu Kështë të pregadit një karavan të madhë për trekti në shamë, do në damazë kënë sotë shumë. Kështë të pregadit 200 deve të ngarkuara me gjitha gjithë në nëvejshme. Do në vëshmbathe, ushqim, gjitha të meshitë, atje, në shamë. Dhe është një isë karavani për në shamë, për trekti, 200. Kër e kanë dëgju e thmanë, radiallahu ta'ala anju, se pejga mërë po i duhet më bështetje, ka urnu më u këtëj karavani. E përsa është njështë, ka dalë, ka urnu më u këtëj karavani dhe ka dhe njërë Rasur Allah, krajit këtëj karavan, 200 deve, në atëko ishën qasurih marrëmjansë, të ngarkuara me tërë qëka ka në to. Edhe deve ka qenë e pregaditu, ka pas e shaluar, mirë, me frena, dhe kjo ka qenë investim tjetër, ekstra, përme 200 deve të me pasë e sëla samarën e vetë, e sëla... Litarë në vetë, esës të lafërej në vetë, ka qenë ekse përgatitja. Plus, nga rëkjesa mbita, ka në të gjitha fishe virilla. Gjitha këtu merë, jërë, ja sura dhe përderi, pra që duhet ty. Atër ka qenë me të vërtejtë, kjo është ka shumë e madha. Pra pejga më rëzënë po, po inkuranga, së një aftonë kjo duhet të shumë, së ka qenë e pritshme me uborë me dhjetra mira ushtarë që kanë mjë u Ka me u përgjithë pejgamberin. Ka filluar gjithë afisë të marrë me me dohom, jo vetëm në Medinë, po afisët arabë për rreth të tërëreks më rad me mbështet pejgamberin alayhis salam fizikisht atë. Atëprap pejgamberi son inkurojonte. Dhe prap Osmani tha ja rasulullah 102 pe më japën, të ngarkuara dhe të përgatitura 300 atë. Dhe prap pejgamberi son inkurojonte. Prap nuk pat mundësi me u shkput Thohmanive dhe njëmi dinar të arit, parëndoni, njëmi dinar të arit, arit, sa so ka qenë e pasonin, ka ar othmanir, në gjemi e ka dirë para këmëve tipë më othmani r.a. Dhe, i ka mërët më diqka, keqa, do, njëmi dinar i para e ka dirë para këmëve sotë. E kër e ka po, këtë për e ka mërësot, njëtë këtë sakrifisë, të kontribut, ka andë të smetime se e mërët ato dinar, për e ka mërësot, miljevesi, kështë të Nëmohon kënjiri e ka, ka blegjë netin, kënjiri e ka pagu me dë vërtet, e ka pagu vetën e të kënjiri e mërë. Madarra Uthman, nuk i bënë zararë më Uthman, që ka bënë Masadita. Me e ma, ka ditë për janë që kësë pëndë një që ka shërë, a zinoha. Me i po kuptim të, të, të, të një vlerësimi maksimal të këti kontributi që ka dhënë Uthmanin r.a. Abdurmani ibn Aufi, nështu ka qenë drektarë, i drektarë të musliman në atëku, i ka pru prapër e ka pru 2.000 dinara për të are të. E kështu më rështahave duke pru pasurin nga gjethanë. Omeri ka thonë, sëdë e kam rastin me i e kaluë e bubekrit. Nga se Omeri dhe bubekrit kam bugara për të mirë, pa gjelozi, pa inatë, lërgësajtë. Mirë për mes të qiritetë. Kam bugara për të mirë kush për banë punë më të mirë. Ata dy me zvetin eqë. Edhe Omeri ka shkuë, sako pasurin komplet, total, kejtë sako kam. Gjysmën e ka marrë, që ka qëtë e përgjama sa më, po një vogënë, gjysmën e pasunit, edhe e ka qëtë e këpëgamerin sa sërëm konë, njërë sërë Allah kjo është për meje, tha përgjama sa më, o mërë, e qëka i le familjes, të në këta që ke pru, tha e lezë gjysmën njërë sërë Allah, dhe në gjysmën për ta, gjysmën për ty. Kjo është sakriticë, erdhe buvekri dhe po dirët pasunit para përgjama sa më E i tha përgjama shumë, Ja, Eba Bekër, ma dha të rekte një ehlik. O, Ebu Bekër, e që ka i le familësënë? Tha, të rektu lehumu Allahe wa Rasulahe. Ja u lashë Allah dhe përgjama shumë, nën kur jesu lashë, ke qapata e pruna që ta bërë, s'kam kur gjapërë. Qështu ka ndonë për fisë e billah, për itë Allah dhe gjellera? Ka pas nevojë, më sakrifiëncë. Pejlip feja, pejlip përgjama shumë, Pobilizim komplet, s'habet nuk kam pas du një në zemërët e t'y nëpër, kam pas në dorë, aje që e kam në dorë, letë të gjuhuna përë, njërë. E kështu më ratë disa kështu, disa kështu, sa që disa kam pru edhe një, nëmëhon shport hurma, konja e Rasulullah s'kam ma shumë, që e që të hurme e këni hurdhës atë? Kaqë. Ka pashë një kështu, a shport hurme s'ka pasë, një grësht hurma që Të është përamënojë mes, mes 300 deve dhe atje dikush e dikush ka aqë. Mirë po diqka me dhonë. E mënafi ka dyftyrshat, njështë njështë të poshtë, njështë ligë, ato, se gjithë që ashtë të qështë janë atë. Në vendëse me kontribuun, vendëse me jarë keqës, s'po kontribuun, talësh një mesim tarë, talësh një i thumbënin, duke thënë, kur bën të dikush shumë sikur sa Abdurrahim ibn Aufi kur ka prur 2000 dinarë, thon çe kësaj po jepën në shumën. Ne kuptojm i i i i thun bonin sahabët me sifati. I i akuzonin sa e buen, so thënë, se ata këtë bën vetëm sa por t'u thon se kombon shumë. Mirë, e kur bin ata pak, edhe këtë thun bonin. Të çe kësaj po don diçka. Çaj e ke provuar të huermë? Ata asnjëherë realisht Nuk këna që është më asë të shum, i vëpërëm të sahabë Bjen shumë i kanë të gaq me akuzat edhe shpifit Bjen pak i kanë të gaq me nuk Këta një është zbondrë hatë kurë Këta një është dhe parahatë shumë Gjithë mund Andaj sahabët nuk ndalëshin se kontribuarë Nuk ndalëshin se dhenërë Asë njëra Edhe pse thumboshin nga në munafikeve Edhe pse pse për këtë Allah u ka një të ajetat Allah u gjalloha ka zë vitë ajete në Kur'an, çësore si er sura At-Tawba. Er sura At-Tawba është gati në në në në në tërësi për këtë betejë, për Tebukun. Flet çfarë thon, ktaç fthan ata, er surja... arsyet e përmandur tuaj dhe Allahu xhanduala thumbimet dhe shpivën e dha kujt që i bënë në kush, po, ko munafikat për besimtarët. Dhe rsoa, po, u grumbullua një pasuri e konsiderueshme tek pe gamë prop e pa mjoftushmë prop. Ashtu të duhet të bëhu godë për luftë. Me periudhë ushtrimi që duhet, veçanërisht me idal për balla, një perndorie, nëse do të ishte mëo që nuk është e punë thjesht kjo punë. E ke me kuptues se pejgamberin sa sa sigurisë komsecte rëza indetermata që ta masë të duhet opsa. Nuk e lëntazë racisë. Po nisën nuk të madhe, duhet ushim. Duhet zhmbathje, duhet përgatitje, duhet kjo do. Nuk është laj Nuk njëse e për njëse mëna qënë Zotin diqka, ja, s'ka këtë. I ndërmërë të më asë dhurë, e pas taj, në Allah më bështetit. Dhe, sikur që përmanë, ndodhë dhe që, një grupë pushtarësh, mësë të kjenë, sësli ka një, në kalli, lërgë asoj, paka, këvaj paka, po adeve. Ndhe edhe er e më musa e shari, radiallahu ta'ala anhu, Të këpëgama sënë, me fisë të ti e le eshari. Ti se ti është të fisë e le eshari. Me kryje me ebëmu sa e le eshari. Dha nja Rasul Allah. Na të gjithë fisë jonë me ty kismet. Por në s'kem qëka me hyrë, në s'kem deve. Në gjithë i qëka. Në s'kem se kam jo gjithë. Dhe në fundë uadhatë tri deve. Dha këtë dhe në tyve, tri deve kini. Dhe në të është në drahune, e menajani edhe sistemi që është këni mundësijetë. Tri deve, sa borra. Në disa vinin, s'kisht e që kam e thonë një, për jam. Nuk kishtë. Qanin e për. Se s'kisht me që kam e shkua. A se nuk shkua, a ta ndëri me bëj, për një, një, një, një, një copë uat dikush e bënd të mini deve, për shante për dikush po, a ma kretë rrugë me bon komë, ishte problem. Parona 800 km komë me bon, ishte problem ke punë. Adhe nuk kështë mundësi më unisë, nuk në këmë. Vindin të pejgamberës, jërë sërë Allah, unë në së këmë shpatë, se ishë, më bëzgjitë, jërë sërë Allah, unë së këmë, në onë në qëka i duhet, një ushtarë së këmë, pejgamberës nuk gjente me qëka mi funizohet, nuk gjente, dhe së këmë, nuk gjente. Dhe nga keqë ardhja, dhe nga pezmi, pëse së përmune në me shku, p Dhe Allahu përmenë Kuran, lotët e sahabeve, përmenë këtë vaj për përmëndësi me shkume që i në piesë e këti projekti të rëzikshëm, sinceretit në ty një e përmenë Allahu në Kuran. E nuk e këshën shtirje, nuk e këshën e këshën, e këshën sincerisht këshë ardhje. Pëse one nuk i ka mundësit, pëse nuk përmbohet mu, pëse së të gjë një devën e, pëse së të gjë një pregatitje përmi u bashkënit për pegamerit adhe Isra Lus dhe kështu përgëmës në pregatit i ushtrin, me atë së patë mundësi, i ndërmori mazë të duhera dhe unës për në të bukë. E pas e rrugës e të bukë, rrugë e gatë, ka ndodhë në gjarët të ndryshme. Qëkas ka ndodhë rrugës? Që do të shpallosim dalë nga dalë në shvalla, e në takimit ashme, për po ka që një nga uthimet më atraktive, më interesante që i ka bërë përgëmës sëll Preja së që vëllinë që të dhe përmanë këtu të, të, të, të ndërruzit në fund, është edhe se kjo betej, <coughs> sikur se ka përmanën të hunenit, po kjo betej në veçanti të ma në qëtë në pa prapë madhështin e kësaj që në ratë. Që ne duhet të aletzojmë këtë madhështi në gjitha segment të biografisë të peka mërë të aletjë që të dosënë. Do është evrejtu kje madrështije, kje edukat e sahabëve për me i qenu besnik, vazhdimisht pjeke me sënë, nuk e masko lodhë kur, ishte me të iqkej e me qanëm. Në dhe të dhe se ka nga njëre raste kur diko është përkra me një punë të saktumë, një herë, dy herë, a thotë, allamot, ka më tonë punë të mija, të është nuk moj, përshamë, no. Nuk përflat me mbo fjallë për cilët e personale, për cilët që kanë vojme, me gjamin, me fen, muslimanët, me projekte që tukon, janë në shërbim të shëqnis, jo individit. Një kështë atë njëherë hajtë ke liptë, njëherë ke pasë në vërë për ta, më ta shmo. Kësi fjallori nuk egzizën të kësihabët, sa më nuk të nështën rjerë ja, Rasulullah. Për që tu për rëkulla që ka pasë, për rrathit të, që tu jemi arë, ma, 800 kilometra, të edin ku të bukë. A në përsa së këtë që a këna më lidhë, ja, që që dhe dhe dhe të me të dhënë të shkëtë. Ja, për që të gjithë. Ata që kam pru 300 dheve të nëzë, të ngërkuarë, sot është parë e madha, dhe mu në atë ku, sot është parë e madha. Me dhe një njëre, një njëre. Shpare shumë shum Othmanë e rënjallanu apsutisht, pa i levi së ty një farë, apo dy një Rasullat, merë rëjtë, apëllipë Allahu, merë rëjtë. Edhe Othmanë i leqë e la, duon, më përrej, pasurinit. Ja, ja, për vetë i vetë një devë po, bashkë për peke merë thonë, edhe fizikisht, kërë edhe më interë thonë, më dhënë që merë që to ju hesnë, ju të është një këmë të punë të mi e këmë. Ja, ja, ja, këto merë rëjtë me ju e bashk, O të mani bashkë, s'ka një edh me dine. E po bekëri, nuk të e Rasullua, unë që a patë të dhash. Allah o të një moftë, ishë Allah kryë një punë, unë e të shikëm, jaj, edhon me juve. E shtë interesantë të ike punë, Allah. Të ka të njëri, përshamot, të që që të kjerë, ja, gjindë në ju, Oh, Allah shikom, ja, ja. Un s'to pata zik, un e s'pëm liftë, përshamot, të në që shumë, jaj, që që të e, këta, unë që të potë të mundë zikë kështut më të që njerët e kanë kuptu qëka të me thonë me i nejtë gati i përgamerën e sanë, me i nejtë gati i fjesë Allah gjellë e ola nga sa ta e kanë dhonë një besa tim ata e kanë dhonë një fjallë aja ka qenë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah e kjo fjallë i bjenë që gjithmonë gjendje ka dishmërija qëka të lipë Zoti? e lipë mu që unë të rënë saba, këna mu që unë të rënë saba e lipë Allah o mos me hongër gjithë ditën, së këna me hongër gjith Gjitha këto të bëjnë në emërë të Allahu Gjallahu Ala me dhije. Nga se me apalit dikurse dhe sahabë e këta, kësh jetë e jëllabë. Dhe të me, me kondit dikurse leqtimum. Dhe edhe sotë të mërëzabë. Këtë njëre ka ka përrej këtë ndryme që di kësh të ratë për to. Sahija është një për kësh jetë e jëllabë. Ka pro njerë si që po kanë qëmë e bo mirë. Sahija për. Mi për ashtë këtë dhikur, është ky prioritar, është ky domosdoshëm. Është ky çdo tëmëror ata, këtu janë shumë pikë pyetje që duhet më bë, do të përgjigjen ato. Kush ja përgjigjton? Ja, dihet teoria politike. Po, është pragmonancë, është prioritar, duhet më ndonjë këtu. Eh, pra çka po më. Prandaj, nëse duhet, këto mesatarë dhënës së fundit. Nëse duhet dikush të më koni shtrëngum niçen Muhamedi, Allah e çartësoi për shë. Bon, me argument, me me, me fakte është shpjegues të duhet. Jo koni, i, i këtër, dhe jo me koni i dorështërë më këtërëm, pa dhe jo me koni në dojnë eufarek, ku është dojtë njëqka, e ja nësajnë që nuk përfundojnë kur. Dhe ta është njeri s'po ka mundësi, me dojnë gjithë mund. E pa atëherë, pra, mundoh me e respektu autoritetit, me respektu prioritetit, mundoh pas taj edhe gjithë ashtë të me shiku se, ku është goditja me e madhe, se va për ma i madhe. Kur kush nuk ka mundësi, për gjithë shka Për shambu, nëse i ka dy ose tri e të në tjera me dhonë, do me shukur në ato që ka ma shumë dikim, ka ma shumë shtirë ato. Këtu është një dhënje, që ka përfitoh me këtë dhënje, fi, fi, përfitoh me këtë dhënje, përfitoh me filoni, qukë njëri. Për jam ndun la, dhe kjo a mjafë. I për nëse dhu, këtu filoni, për mesi, për, dhë, këtu përfitoh me filoni e për mes ti përfitoh me dhët vetë. A, kjo pak më interesant. Këtu është një dhenje, nëse një mentaliteti, doon, caktuar për me dhonë që është duhet besimtore. Asë njëherë të dërstën gumë, asë njëherë këpracë, asë njëherë i ha mendurë, mirë për, edhe asë njëherë euforikë dhe me emocionën. Jo, me dije. Për ndaj, s'abët i kaftu koshë, Mohamedi sësërëm. Ndaj, ta s'ka dhonë një rësula, a ke matë mirë për t'i kitë punë, a s'on për edho, po, a të një mështë, Atadin që ky akadem mirë has tash moha. Ata s'kan pas kët golë të lështimitet, psë? Njeri i duhur po thrat apo. Edhe këtu e lëshmitet është i garantuar po. S'kan pas golë ai ja, ai është që kjo e dhura mos e ndoprej ja, e dhura që ka pothrat që kë u kry. Ata një duhet mi mi mi mi garanto dhe sot siguri, mos siguru se po ja po ndëhtimin e dhurë s'pojtët e pjatsëpik material, gjitha s'akmi, gjitha kontributë është kështu apë. Kasi nga një njësë po lodhen, dikur përja u shterë në nërgjin, në disa punë saktume, e pasaj kur zëri i legitimitetit pëtërrat, s'kam mu, s'po kam mundësi mu. Pa shamë. Ndaj du me kohen njeri pak, edhe në këtër tim, në krahës në gëtës mërës me kohen e të menqërëm. E sabët i kam po të të dyjat. Edhe kanë qënë të menqë e këto kërbashkohen... Kërkur sëndët e bubekri... Pra a kënjër e ka matë mirë la që është ketë familje që ka jam erë sëndët e bubekri kuon i ngët shumë valla u guvët pa ka bubekri po e... a më shumë të tëmë këta? a yeah. te i ka matë dopo ma për para mirë i ka në këtë dopo ma për para mirë tani e ka pas letë me e botë të rrkët sajmit të rrkët angajaj a ndaj të më dhe zër në përrisi këtë ka qenj një betej q kaqshin pa rrezikun e munafikave kaqshin pa mësuesve sahabeve kaqshin pa organizimin e pejgamberit aleyh sallam është shumë të vërtetë që përjet rrugtimit ton në këtë betejë dhe shpjegimit të saj do të kemë rasti të më njoftu me të. Ne po përsojmë si hyjria dhe si onjë një, një shëllim filostarik se betejën mjaftoim me kaç e ne vazhdojmë inshallah dhe në takimin e ardhshëm me qëllimin dhe vërtësimin e betejës së Tebukut. Allahu xhelalu ve ala na uzu thërrung drejt Allah na dha sht ursi dhe dije mjaftueshme që veprimet ona tjete veprime të duhura. Dhe na na na dha Allah bujari, na pastron nga çdo thërmi dhe nga çdo virus i korracis, i dëstërgimit. Na bofte Allah nga ata që janë bujor, mirëpo kjo bujari çetë të koordinuar me mençuri, me ursi dhe me legjitimitet, siç u shpërmend më herët. Lutje shpërbleft O sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamtu aseeman kaseer.